Hvor er du Og i hovedrater, Måske selv været tjener, eller taget en alt for stor manfold mad. Bestil en drink ved en presset bare til dig, eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt hold kæft, hvor var den tjener udelukkende. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste gårde programmet, hvor mig og mine ugentlige gæster dykker ned i bagsiden af den danske scene. Og i dag har vi fået besøg af de to madanmeldere, Jeppe og Rasmus, der står bag podcasten og Instagram-profilen Mundful. Velkommen til jer, derinde. Tusind Velkommen. tak for det. Og normalt, der gennemgår jeg jo min gæsters CV, altså hvor og hvor længe de har arbejdet i restaurationsbranchen, da det primært folk fra gulvet, jeg snakker med om deres perspektiver og oplevelser. Og selvom jeg ved, at I begge to har arbejdet branchen i en længere årrække, synes jeg alligevel, at vi skal lave et CV på hele jeres Mundfuld-univers i stedet for. Mundfuld startede den 1. marts i 2020, så den er netop lige rundet tre år. Tillykke med det. Tak skal du have. Og I er pt i gang med at lave sæson 7 af jeres program. Jeres podcast og Instagram-univers er om kulinariske oaser, gastronomiske pionerer og alt derimellem, som I selv har beskrevet det. Rasmus, hvorfor startede I som madanmeldere? Jeg tror faktisk, at øh, allerførst jeg gerne lige øh, proclame, at øh, Jeppe og jeg gør ret meget øh, ud af ofte at sige, at øh, madanmeldere, det, øh, det har vi ikke, det vil jeg ikke have siddende på os for okay. meget. hvad vil I så gerne have på Jeg tror, at vi godt kan lide at øh, portrættere... Øh, restauranter og restauratører og ikke anmelde maden, fordi at vi ikke er øh, kokke eller øh, noget i den dur. Men skal man være kok for at kunne anmelde noget mad? Jeg tror at i højere grad så, så forsøger vi at fortælle historien og de mere nuancerede billede af folkene bagved øh, de forskellige restauranter i stedet for øh, at sætte vores fingre på om deres nu burde jeg tage et dårligt eksempel, fordi den sidder som regel på den samme måde, men om den sidder i skabet <laughs> mm -hmm. Så jeg tror på en eller anden måde hellere, at vi vil fortælle historien, end at sætte stjerner på en restaurant. Klart. Men hvad vil I så kalde jer selv? Ja, det er jo ret svært. <laughs> det er jo lidt et skjold, vi tager op for os selv, når vi siger, at vi ikke er anmeldere. Men øh, vi lever podcast, vi fortæller historier, og øh, prøver at øh, give folk et indblik sådan lidt bag om nogen af alle de øh, spisesteder, man øh, ser så mange anmeldelser af. Og så prøve at fortælle lidt om, hvem det egentlig er, der står bag det, og hvad det er for nogle tanker, og hvad det er for noget energi, der er bag det i stedet for. Klart. Kan man kalde jer strotominørder så, på en eller anden måde? Det kan man sagtens. Okay, lad os køre med den så. <laughs> Men øh, tilbage til spørgsmålet. Hvorfor startede Mundfuld egentlig? Jamen, øh, det startede med, at vi arbejdede fuldtid sammen i vores sabbatår på øh, en restaurant her i København, og vi... Begge to lyttede rigtig meget til øh, Martin Kongstrads Banase af Dyrendes Konge. Mm -hmm. mm. Også en meget god podcast. Ja. Kæmpe. Og øhm, vi synes, at det var rigtig fedt, og vi jeg føler, at vi prøvede at scrape internettet for alle mulige, der lignede det. Men det blev altid lidt for øh, højt prisniveau og lidt for øh, fintfølende meget af det, så vi synes, vi manglede noget. Der var lidt mere nede på jorden og lidt mere... Noget, der kunne betales med menneskepenge, og som passede til nogle øh, 20-årige drenge, der havde lidt ekstra mønt en gang imellem til at gå ud og spise med, og som synes at, øh, at kokke var lidt nogle rockstjerneagtigt. Mm -hmm. så, så vi prøver bare at lave noget til til os selv-agtigt, tror jeg. Det tror jeg tit er et godt udgangspunkt, mm? at finde ud af, hvad man selv synes, der mangler derude. Det var da helt sikkert også derfor, at jeg startede det her program, for jeg havde brug for at fortælle, hvor fucked up jeg synes, at den her branche i hvert fald kan være oftestetiden. Men øhm, hvordan startede det egentlig? Var det sådan noget, altså 2020, det er jo under corona. Altså det skal jo siges, jeg tror, at vi når at lave et afsnit inden corona lander, og så er vi i gang med at optage afsnit nummer to, og vi har faktisk nogle gamle optagelser, hvor vi sidder på en restaurant og så spiser og så sådan når jeg har I hørt om det der corona i Kina og det kommer overhovedet til Danmark og sådan noget. <laughs> øh, flash forward to uger og så helt, det er det helt bare lukket. Men altså jeg tror vi havde vi har gået og, og, og snakket om ideen i lang tid og når man arbejder fuldtid på en restaurant sammen så er man også altså så har man mange semi-stille timer tirsdag formiddag og mandag eftermiddag og sådan noget, hvor man bare kan gå egentlig bare braine. Klart. Øhm, og så havde jeg en veninde som arbejdede hos DR som havde en Zoom-recorder, vi kunne låne. Og så prøvede vi bare lidt at sætte et studie op derhjemme, og så var vi sådan, okay, det er egentlig meget sjovt. Og så fik vi en ven til at lave et logo, og en veninde til at indspille en intro, og en ven til at lave en jingle. Og du ved, det var bare meget sådan, vi prøvede bare lidt, og så, lige så blev det lidt til vores ting, og så fortsatte vi bare. Ja, jeg tror, vi fik en masse gode venner også, rundt omkring i restaurationsbranchen, Selv. da vi arbejdede fuldtid som vi synes var ret seje. Også nogen, der var lidt ældre end os. Og så tror jeg bare, at det var lidt et hack for os at få lov til at kunne snakke med nogle af dem, vi synes, der var lidt seje det var, vi har en podcast, så kan vi ikke lige komme på besøg og snakke med jer inden service eller efter service ja. og optage lidt. Det er et meget godt visitkort. Ja, ja, præcis. Det er sådan, at folk bliver sådan lidt sådan der, wow, medietype. Anke, så vil de gerne <laughs> snakke med en. Jeg er også, fordi det er virkelig lidt creepy bare at sige sådan, hey, vil du ikke mødes til en ja. kaffe med mig og Jeppe? Der er ikke rigtig noget formål, Det er bare, du sej. Vi <laughs> synes, du er mega fed. Sådan, Hvad skal du i eftermiddag? Det var det er også mærkeligt på en eller anden måde. Ja. Mm, yeah. Jeg er tit blevet inviteret på date, hvis der er nogen, der har gjort det. <laughs> du double date med Jeppe og Rasmus? <laughs> ja. Ja. <laughs> øhm, jeg skal også lige høre, fordi at, øh, jeg stalkede jeg nemlig lige på Instagram. Og der kan jeg jo se, at jeres første opslag var fra den 1. marts 2020. Og øh, jeg vil jo mene, at den 11. marts 2020 Danmark lukker ned... <clears throat> Som, og nu har I lavet syv sæsoner mm -hmm. af jeres podcast. H hvordan formår I at gøre det? For der har jo virkelig været meget, der primært der har været lukket ned i hele øh, karun corona-perioden. Oh. Wow. <laughs> ja, altså, jeg tror, at vi forsøgte at freestyle lidt, da det ramte, fordi der var vi jo ligesom lige startet. Så hvis nu vi har været i gang, måske i halvanden-to år, kan det godt være, at vi havde tænkt, okay, så lægger vi det i graven. Men vi var lige startet, så vi blev nødt til at finde på noget. Mm. Så vi snakkede meget takeaway. Vi snakkede at lave mad derhjemme. Vi sad og snakkede en masse om vin og jeg tror egentlig, måske det var en meget fin måde på, for os at få en lidt sådan blød indflyvning til det, fordi at vi bare kunne sådan krære den lidt ud derhjemme. Klart. Jeg ja, så noget vi at lave. Jeg tror vi nåede at lave to afsnit inden vi udgav det der den 1. marts eller hvad det var. Ja. Og øh som man jo er i starten, så var vi lidt sådan, hvornår skal vi udgive det, det ene med det andet, og så, så det var optaget lidt på forhånd, og så havde vi den her bank af de her to ting, og udgav så det 1. 1. 1. marts, og der kom noget efter os. Mm -hmm. øhm, og så var man ligesom i gang, og så tror jeg, at vi havde begge to fået snakket hinanden så varme på det, og ligesom sådan, vi havde brugt så lang tid <laughs> ja. i det der år, hvor vi arbejdede sammen derinde og havde gået og snakket om det, at nu skulle vi ligesom bare... Så så tror jeg bare, at vi tvang hinanden til at bare sådan, okay, fint nok, så mødes vi hjemme i min lejlighed, og så så samler vi nogle noter i vores notesbøger, og så snakker vi om øh, whatever et eller andet. Altså, så blev det bare, hvad det blev. Ja, og var så ikke... var det heldigvis øh, god modtagelse. Heldigvis. Altså, der var ikke nogen vej tilbage. Nej. Vi, det, vi, vi skulle bare afsted, og så måtte vi kunne gøre, hvad vi kunne gøre. Jeg kan huske, vi sad ude ved Lille Bakery en tirsdag morgen kl. halv otte eller sådan noget, for at lave noget takeaway-agtigt, udflugt i egen by-agtigt. Og det blæste mm. og det, det var sindssygt koldt. Sygt kald. meget, og vi har jo den der, kun den der lille zoom-recorder, ikke? Og det var fiskekoldt og der var mor over det hele, og der var kø til lille bakery, og det var bare sådan, det var ikke et særligt fedt på hovedet. Så hvor mange penge bruger i egentlig på det her? Hmm. Det er lidt det er måske lidt bedre nu end det har været. Ja. Jeg vil sige, vi havde fire måneder i Paris, hvor vi boede der. Og det vil jeg helst ikke snakke om, hvad det var for den blev, men der var vi måske Ej, ude. Jeg tror jeg tæller sammen at vi spiste på 52 restauranter på fire måneder. Ja. What? Og det var, altså, der var jo ikke noget, hvor vi kendte nogen, eller sådan, hvor vi fik givet noget, eller der var øh, smaning eller noget. Det var bare rent, at, øh, at vi var ude og betale for det hele. Ikke? Mm. Så, så det kan man jo så tænke over, hvad det koster. Det, og det ved jeg faktisk ikke helt selv, hvad det koster. Men det blev dyrt. Ja. Vi havde også bare op, jo. Ja, ja. <laughs> men hvad, hvad bruger vi på det om måneden, hvis vi ud ude spise to gange om måneden? Hmm. <clears throat> og så får vi jo... Ikke, ikke fordi vi får noget, men nogle gange så får man måske, eller så er man måske ud og spise en lille smule, og nogle gange er man meget ud at spise. Så det er også sådan lidt en afvejning af, skal vi bare lige ud og prøve tre retter, eller skal vi ud virkelig og hygge? Have den helt, have den helt store, den store tur. Vi bruger vel et par tusind kroner på det om måneden, ikke? Jo, det passer måske. Så det er jo ikke sådan voldsomt. Og så tror jeg, at med, med tiden, har vi, er vi blevet heldige, ja. at der er nogen, der giver en flaske vin, her og sådan noget i stedet for. Ja. Men øh, ellers så betaler vi for, jeg vil sige, 90% af alt det, vi laver øh, podcast om. Så det kan man jo så regne ud, hvad det koster mm. ud for de afsnit, vi har lavet. Hvor er det bedste sted og det værste sted, jeg har spist? Uf. Det bedste sted, jeg har spist for nylig, så tror jeg, at øh, vi var på Dondadelli for ikke så længe siden. Mm. Øhm, hvad er det for noget? Det er øh, nummer to i, i Donda-familien, kan man sige, hvor at Dondadelli er det første. Øh, havn er meget sådan, sydamerikansk, øh, meksikansk fokuseret. Æ, og Delhi er mere sådan, fokuseret på øh, Peru, Nikkei-køkkenet, øh, Asien møder Sydamerika. Æm, de her ting og mm. Og der var bare nogle ret sjove kombinationer af, af, af ting, hvor man tænker, at de hænger ikke sammen, men alligevel så passede de bare virkelig, virkelig godt sammen. Ja, det var stor. Det var rigtig nice. gang Geist fandt det. Åh, oh, det var nice. Der havde jeg en fantastisk aften der med min kæreste engang, og den står bare meget skarpt for mig, fordi det bare var, det var vildt, og det var sådan, det var også mega dyrt, mm. men det var vildt lækker mad, og noget af det bedste service, jeg har fået, og sådan. det var bare sådan en aften, hvor det hele gik op i en højere enhed, og det tror jeg bare, der er nogle enkelte retter, som der sådan står for mig, men egentlig var det bare sådan helhedsoplevelsen, der var rigtig god. Så den står sådan for mig, som noget af det bedste, jeg har været tror jeg. Jeg kan faktisk huske, jeg var engang på gejs med, øh, med min mor og min far, og det er så, når man bestiller kaffe, så fik man noget, der hed luft med luft med luft, mm. og så ja. var det sådan noget uh, candyflask eller et ja. eller andet, der, og det så bare så voldsomt ud, den der kæmpe candyflask kom ned på bordet. Jeg forstod slet ikke, hvad det var, det gik ud på. Altså jeg sad der klappede min små fede finger <laughs> og sådan at, <laughs> nice. ja. Men øhm, har jeg lyst til at fortælle om det er dårligste sted jeg, jeg synes altid, det er svært at komme i tanke om det dårligste. Mm. Fordi der er for mange at vælge i maden, Nej, <laughs> fordi jeg synes, at der er flere gode, end der er dårlige, hvis jeg skal være en lille smule diplomatisk. Men jeg ved ikke... Kan du komme på nogen? Jeg har været nogle virkelig grove steder i... Jeg ved ikke, men jeg har måske ikke så meget lyst til at nævne det ved navn, men det var også bare, fordi alt gik galt. Okay. Altså, en ting var, at maden var kedelig, men vi kom nærmest aldrig rigtig til maden, fordi at alt gik galt op til. Så sådan... Før maden kom på bordet, eller den var på bordet, og så forsvandt den igen, men øhm, jeg var på, det var, jeg tror det var en fredag aften eller sådan noget, hvor jeg var ude med nogle venner, og vi er lidt impulsivt. Kender du det, at man lidt impulsivt skal have noget at spise? Mm. Vi ender på en restaurant, som jeg faktisk, jeg tror den tilhører Madklubben-kæden. Og øhm, vi sidder så udenfor, det er sommer, det er varmt. Problemet, det første problem er lidt ligesom, at øhm, vi sidder meget alene udenfor. Der er ikke en tjener, der ligesom cirkulerer... Øhm, det er en ret stor udservering, og derfor synes jeg også, det er lidt mærkeligt, at der ikke er nogen tjenere, der ligesom cirkulerer derude. Så du sidder bare lidt til tørre derude, hver samme gang. Og kender du så det, hvis du har så til tørre lidt, så, sådan, så når tjeneren kommer ned, så vil du gerne bestille så meget som muligt på en gang. Mm -hmm. Så vi prøver ligesom at starte med at bestille nogle drinks, og så bestille øh, maden og vinen til maden samtidig. Men ligesom sådan, vi vil gerne have drinks der først, og så vil jeg gerne bede om du ved, mad og vin til bagefter. For mm -hmm. jeg ved ikke, hvornår, altså, hvornår vi ser igen og sådan noget. Og øh, det første, der simpelthen sker, det er, at to og et halvt minutter efter, så kommer maden bare ud. Altså, vi har ikke fået noget vand, og vi har ikke fået noget drikke, <laughs> vi har ikke fået noget vin. Det er det værste, der kan ske. Altså, jeg, jeg tror dårligt nok, at der er bestik på bordet. Altså, sådan, så kommer maden bare flyvende. Og så er man sådan lidt, okay, det er også... Altså, så er vi sådan lidt... Kan vi ikke... Altså, vi vil gerne have vores... Jeg beder om først. Og så ligesom få maden bagefter, så så ligesom sådan kører. Nej, no, men vi får ligesom den der mad ud igen, og så går der et par minutter, og så kommer både mad og drikke, eller, så kommer drinksene og vinen bare samtidig. Og sådan fred være med det. Men så sådan 30 sekunder, et minut efter, så kommer det samme mad ligesom tilbage. Og du kan godt se, jeg har ikke fået en ny ret. Ja, den her har bare stået ude i køkkenet. I under sådan en varmelampe. Under sådan en varme varme ja, Så jeg tror, der var noget med nogle øh, sprøde risottokugler, som var meget, meget sprøde, fordi de har stået grillet under en eller anden lampe. <laughs> og sådan. Det er det, vi kalder genbrugsmad. Så jeg tror bare... Det er ikke bæredygtigt. <laughs> jeg tror bare, at vi drak vores drinks og bad om regning, og så smuttede vi ja okay men I klæde ikke over det eller noget, I var bare Jo, jo, jo, jo, det gjorde vi, okay. men jeg føler også lidt, at nogle gange, sådan, vi snakkede om det der med, når toget kører skævt fra starten af, så er det sådan, så sådan... Det er svært ret op på. Det er svært ret op på, så tror jeg også bare hellere, man vil være sådan, så, så drikker vi bare vores drinks her, og så tager vi ligesom et andet sted hen, og, ja, det, og så er det så ligesom fredværende idéagtigt, ikke? Helt sikkert. Øhm, men øh, grunden til, at jeg har inviteret jer med i dag, er, fordi, at øh, jeg har lavet et par afsnit, der hedder Kender du gæstetypen, hvor øh, tidligere nuværende tjenere snakker om nok mere sviner, de forskellige typer af gæster til, der findes ude på restauranterne. Og derfor øh, var jeg kommet frem til det meget diplomatiske af mig, og synes, at nu skulle vi måske også lige vende rollerne om, så jeg måske også som tidligere tjener kunne få en lille sviner. Hmm. Øhm, jeg har jo haft øh, de to anonyme maderen, eller to sultene piger med, som man gav. Deres take på, om hvad de synes, der er en dårlig tjener. Og jeg synes jo, I to er lidt den mandlige udgave af de to sultne piger. <laughs> <laughs> og som gastronominørder er I jo også meget at spise. Og derfor synes jeg, at I var de oplagte til at invitere øh, ind til andet afsnit af Kender du øh, tjener-typen. Så lad os komme i gang med øh, dagens afsnit. Okay, boys. Vi skal, vi skal nemlig have nogle tjener-typer på bordet. Vi har det lidt. Og øhm, jeg vil lige sige, at jeg tror, at mange af de her typer, øh, de kommer lidt af, af nogle oplevelser, som vi både har set hos andre som gæster, men vi må nok også indrømme, at der ligger en vis selvivning og selvkritik i mange af de her typer, fordi vi måske selv har haft en snært af nogle af de her tendenser, mens vi har arbejdet på restauranten. Ja, for I har begge to arbejdet som uh, bartender. jeg hører, de har været 7-8 år-ish. Ja, altså jeg har i hvert fald en 7-årig... Overrække blev du det så til. så mange? Ja, siden før gymnasiet nærmest. <laughs> <Lærere> ja, <jo. laughs> Det er imponerende, mand. Jeg tror, jeg har været tjener i 3-4 år. Okay. Eller guldkanonen som vi ønsker at kalde det. Men altså tjener at gå med kaffe på sådan en, en, en lille café ude i forestaden, så tæller det jo også med. Oh, ja, okay. Ikke? Ja. Nå, men <clears throat> den første type, vi har fundet på, mm -hmm. har vi øh, har vi givet en titel også. os. Fedt. Øh, typen hedder varmluftballon. Okay. Og det er fordi, at... Den her tjenetype fylder enormt meget. Er meget sådan svulstig og har meget sådan, øh, god energi, snakker med alle, lidt larmende energi, øh, gode venner med gulvet og folk, der er i restauranten, også gode venner med de andre tjenere og snakker rigtig meget. Og sådan, det kører virkelig for personen, men når du så prikker til varmluftballongen og så spørger om en anbefaling eller... Øh, hvad for noget vin skal jeg have, eller hvad kan du uddybe menuen en lille smule og sådan noget, så, så, så vælter du ud med varm luft, så er der ikke noget indhold overhovedet. Så skal personen enten gå til øh, sin chef for at få hjælp, eller hvad vi synes er endnu værre, meget værre. snyde og chuse sig frem til. Og, og det synes jeg bare, at vi måske begge to har prøvet at lave den der energi selv, før man måske var sådan helt øh, færdigudlært i, i diverse kort, de steder man har været. Men og... hvad synes I så, der er bedst at gøre? At, at lyve sig frem til at finde på et eller andet, eller gå og spørge om hjælp? Helt klart spørger om hjælp. Ja, ærlig. Og så lige løb efter. Heller være Men er det lidt pinligt at stå nede ved bordet og være sådan, Øj, jeg skal lige spørge mor og far. Jo, men jeg tror, det bliver en bedre oplevelse for gæsten. Og så er det altså mere pinligt at så komme og servere en eller anden ret, hvor der er øh, sinapssovs i stedet for børblank. Eller at du serverer en eller anden vin, der er helt over i forhold til det, man beder om. For så bliver man jo bare bostet. Mm. Det andet så er man bare ærlig i det mindste fra start af. Ej, men jeg føler altså også nogle gange at der var nogen, der ikke... Altså, når sådan her fru Jensen var ved at spise, dem kunne jeg jo bilde alt det er rigtig, nok. Altså, det er rigtig nok. Og så behøvede jeg ikke at gå på kompromis med mit eget selvbillede omkring hans <laughs> store kanon. Jeg synes, jeg var det. Det kan godt være, den virker på nogen. Det har du måske ret i. Den, den virker... Jeg føler ikke, den virker på mig mere, fordi at, øh, du kunne skulle blive gennemskuddet for hurtigt. Altså. Ja, det er også rigtigt. Men tror jeg ikke, at grunden til, at vi tre måske kan gennemskue det, er fordi at vi jo selv har været og you know? Så sådan, it takes one to know one. Ja, uh... det kan godt være, at det er den. Og det er måske også det, at jeg introducere det med, at der ligger en lille smule selv i nogle af de her typer også. Fordi at uh, den der person findes rigtig meget, synes jeg. Ja. Og det er, sådan, det er super ærgerligt, at at have så meget øh, energi og gang mm -hmm. i sig selv, og så sådan blive bostet på den der måde. Fordi det er som om, det er sådan, øh, der kommer, at man bygger en ret stor forventning op, når man har den der sådan, sådan. udstråling, og man fylder rigtig meget, og man er lidt kæk og sådan noget. Og når man ikke kan løbe op til den, så er det lidt ligesom det, Jeppe faktisk sagde i sin anekdote før, så er det som om, at der begynder noget med det her forventningsspil mellem gæster og tjener, der begynder at falde sammen ret tydeligt, <laughs> hvis der allerede knækker der, ikke? Ja, helt sikkert. Ja. At Man skal lade være med måske at sætte barnen for højt. Altså allerede når sådan, gæsten kommer ind og er sådan hej så er det, det, så tænker man, nå, du har bare mega godt syrebøtte, på så det sådan når om hvilken så er vi en blank er en blanke Og så man bare pass, øh, der ved jeg ikke den hvide <laughs> er ja, meget god. Jeg elsker energien, hvis man kan leve op til det. det er også det, og det er også det, jeg mener med, at det er så måske er lidt bedre at spørge chefen om hjælp, fordi jeg elsker også energien. Altså, der er ikke noget værre at komme ind, og så står der en tjener på helt flade fødder med hænderne i lommen. Vel? Og sådan. Så jeg elsker også energien, men det er også færre nok at sige, hey, sorry, men det ved jeg simpelthen ikke. Altså sådan. Mm. Ja, og så er der også på en eller anden måde også noget med, at det er måske rare at blive mødt lidt mildt, og så kan energien bygge sig op, end at du bliver mødt af den der kæmpe ballon lige i dit ansigt fra start af. Ja, og så kan det ikke så godt blive lidt for meget-agtigt. Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Og jeg tror at nogle gange, altså, hvis jeg skal kigge lidt indad, så, har det også, så er det også en, en anden form for øh, forsvarsmekanisme, eller andet guard, man tager op, fordi så føler man at måske, at man kan få nogle gæster til at føle sig lidt mere, sådan, okay, der er nogen, der virkelig har styr på det her. Mm, af. 100%. Men hvis du giver den for tidligt, og det så, øh, så kikser, så, så, øh, så er det rigtig ærgerligt, synes jeg. Altså har jeg oplevet nogle gange, at der er en tæner, hvor jeg har tænkt halvgas, kammerat? Ja, mm, yeah. Jeg har nok også været, en gang været ham, hvor folk tænkte, okay, halv gaskammerat for mig. Men, men, men ja, det er jo det her med, at, og det er jo det allersværeste ved øh, at være tjener, og det, som de allerbedste kan finde ud af, det er jo at screene til crowd og, og læse altså, situationen. Jo, ikke? Mm. Og derfor så kan du jo ikke komme flyvende sådan der ud i alle. Altså, der er jo nogen, der vil tænke, ja, men der skænger, det vanvittigt ham der. Altså, rolig nu, ikke? Og så er der nogen, der vil tænke, okay, helt sikkert, vi sidder fem unge, friske gutter. Fint og hyggeligt og sådan noget. Men... Man kan ikke bare blæse ud på den der måde til at starte med. Nej, jeg tror, fejlen er at køre den energi på alle. Så bliver ja. det også for sindssygt. Og det bliver også for sindssygt, at sidde, hvis man sidder og er blevet mødt med den energi, og måske griber den. Og så ser du, at den samme energi bare bliver påført alle andre gæster, der træder ind døren. Så tænker man også, hvad for en sindssygt skuespil, jeg er en del af her. Det er Ej, jeg er sådan der, I'm not special at all. <laughs> ja, præcis. Det, det, det er jo virkelig essensen, ikke? at man vil jo altid gerne føle sig lidt speciel. Eller bare i hvert fald behandlet på en sådan speciel måde, at man bliver behandlet personligt. Og det ikke bare er... Øh og det er ikke bare et skuespil, der er en, der for på en på den der måde, ikke? Men altså, hvorfor er det, at sådan en varmluftballon ting er i irriterende? Altså, hvornår er det, det begynder at komme over? Så jeg synes jo, det kommer over, hvis man kan se, eller hvis, hvis personen tydeligvis prøver bullshit en, hvor man er sådan, det er fint, øh, altså sådan, det, igen, det er så fint, hvis du ikke ved det, men sådan, prøv lige sådan, og så, så være ærlig omkring det. Og så kan det også komme over, hvis, altså, hvis, man, hvis, hvis den person ikke får den samme energi tilbage, hvis man bare sådan, okay, jeg sidder bare lige med min kæreste, eller jeg sidder bare lige stille og roligt. Sådan, vi, skal, vi skal ikke være sindssygt stive i dag. Sådan, jeg vil bare gerne have en ven og et godt glas vin, og du ved sådan, jeg behøver ikke have flere shots, eller sådan. sådan. Den taler faktisk lidt videre over i en anden tendens, vi også har så snakket om. Ikke? Ja. Som er den der med, at når hvis personen begynder at ikke rigtig, for eksempel at lave nogle fejl, eller at der kommer noget misalignment mellem mig og øh, den her så øh, og personen ikke rigtig vil anerkende, at der sker nogle fejl, eller at personen har anbefalet nogle forkerte ting, og det ligesom bare fortsætter med den der, åh, fuck det er mm -hmm. så så knækker det bare så meget, og så bliver det bare falsk, så det er sådan den der balance mellem, sådan, ja, mærkeligt crowd, mm -hmm. og, og, og lade være med at tage styring, som det der energifulde ting jo er, mm. hvis ikke du kan sådan, føre den til dørs. Det skulle er sgu bare lidt. Altså, jeg tror også, det hænger sammen med, at når du starter som tjener, så får du tit at vide, fake it to make it. Ja, præcis. Og så skal det nok gå. Og problemet er så lidt, at hvis det så går mere og mere galt, og du prøver at lappe det mere og mere ved at fake den, eller ved at overkompensere, eller et eller andet, så, er det bare, altså, så, så forsvinder vi hver vores vej som tjener og som gæst. Og ja. sådan, det er ikke skide godt. Nej. Men jeg synes også, at øh, mange af de steder, jeg har arbejdet, der var det helt sikkert øh, den her øh, varmluftballon-type, der blev ansat. Altså sådan, det, det var klart en måde, man scoutede tjenerne på, mm -hmm. fordi at man, jeg tænker som restaurantør, man netop gerne vil lave et sted, i hvert fald for nogen. Et sted, hvor der er mega god energi og forskellige personlighedstyper. Bam, bam, bam, bam, bam. Og jeg kan også huske, at jeg også altid har fået den der ved sådan, fake it till make it. Og så tror jeg også, at når du samler et helt rum af så mange dominerende mennesker med så meget øh, karakterer, så bliver det sådan et always blame anyone else than yourself. Altså sådan, du har var noget der lavede noget galt, eller det var det. Jeg synes faktisk også, at der er et aspekt af det, som vi måske ikke har fået i tale sat nok. Og det er sådan, vi kan jo godt lide en lille smule det nørdede. Mm -hmm. og den her type tendenserer så meget til overhovedet ikke at dyrke altså fagligheden altså mm. at gå op i maden, eller gå op i vinen eller, altså der er ingen tricks i armet, det er kun det er bare meget main character energi, og så overhovedet ikke fokus på sådan, fagligheden, eller noget af det der rent faktisk er spændende ved at gå ud og spise, mm. det er meget mere fokus på se mig og min øh, store føde energi her, ikke? Mm. altså sådan virkelig... Ej, jeg føler mig så ramt <laughs> <laughs> Det er jeg altså, givet af. <laughs> meget, altså, crack joke, give et shot, spil. Håber ja. det bedste. Hej, en, øh, en anden type. Nu har vi varmeluftballongen. Altså, vi har jo også den, den diametrale modsætning, faktisk. Og det er jo måske noget, som er vokset lidt efter, efter corona, og øh, at, at der måske har været lidt mere øh, brug for og sådan noget. Fordi jeg synes også, det er vigtigt at sige, at... Det her med tjeneroplevelsen falder altså også tit tilbage på restauratøren mm -hmm. og dem, som ligesom styrer showet. Så vi har ligesom også lidt en type, som bare hedder den chanceløse. Der bare på første vagt, bare bliver kastet ud i det, har ikke engang fået lært at åbne en flaske vin endnu, mm -hmm. øhm, og står bare der. Altså, og den falder jo i høj, høj, høj grad altså, tilbage på restauratøren. Så at alt det her med øh, tjener- gæstesituationen, det har også tit udsprængt meget tidligere end end det. Mm. Hvis man ikke får klædt sine tjenere ordentligt på, og de bare får lov til at ryge i marken, og så sidder man der, og som tjener, eller som tjener, så undskyld, som gæst, så kan du ret hurtigt opfatte det, at sådan, okay, det er mig selv, der styrer det her nu. Sådan, Hvad kunne for eksempel være en ting, øh, den chanceløse gjorde nede ved et bord, der vil gøre, at vedkommende faldt under den kategori? Ej, ikke eksemplet jo er jo bare simpelthen, altså, og vi har set det blandt kollegaer, og det, nu, altså, det, det er bare for eksempel, at skulle åbne den der flaske vin, og ikke rigtig kunne finde ud af at bruge øh, winetoolet, og du ved, knæk, knæk korken med det samme, skærer sig på folien på flasken, ikke rigtig kunne klare den igennem, og man kan bare se sådan det her... Mega ubehageligt for os Du har du har, virkelig, du har virkelig ikke prøvet det her før, og, og, og, og du fumler med det, og det er et akavet cirkus, hvor jeg sidder og venter på, at du gør det, men du har, du har lige lært det for to dage siden, og du kan ikke rigtig finde ud af det, vel? Og det bliver bare, sådan, det bliver bare så akavet, og det er så synd. Mm. For eksempel, at vi så så mange, både da vi selv arbejder der og efter corona, som bare bliver kastet ud for altså, glupske ulve, der sidder og ikke har været ude at spise sygt lang tid. Mm. Og så står personen jo bare og... Øh, og så altså, bliver jeg ært fuldstændig, fordi man ikke er, er klar til det, og fordi at den chef eller whatever bagved ikke, ikke har kunnet formå at, uh, at træne personen nok til det. Eller... Men jeg sidder og tænker, hvorfor, øhm, hvorfor åbner man ikke den vin et andet sted? End... Ja, det kan man ikke. Det går ikke jo. Nå, det gør jeg det. <laughs> Foran gæsten, ikke? Ellers så ved du ikke helt, hvad det er i <laughs> Jeg har også altid fået at vide, at man må aldrig må åbne vinen andre steder, end man bor. Er det Des... rigtigt? Ja, ja. No. Det, er, det er jo en regel. Den skal åbnes dernede, så man er sikker på, at det ikke er en, der bare har stået derovre og, øh, og samlet støv fra aftenen før eller noget. Oh, <laughs> så det er derfor. Sorry, guys. <laughs> jeg vil altid øh, åbne den et andet sted nede ved bordet, fordi jeg netop tænker, at jeg skal fandme ikke stå og blive ydnyet nede ved det her bord, fordi jeg ikke kan finde ud af at åbne den her flaske vin. Nej, men det er måske også mere færre. Det havde nok været mere færre for den chanceløse været, at gøre det, det i hvert fald. Ja. Ja. Men jeg synes, der ligger et ansvar hos, altså, ja. hos dem, som sender de her unge tjener ud til borgerne, er og også lige at klemme ordentligt på først. Og lige vide, hvad øh, noget lidt dybere end en er. Eller sådan, du ved. Mm. <laughs> altså lad dem lige vide, hvad det på kortet er. Lad dem smage maden. Og, altså, sådan. Ja. Men hvis man kommer på restauranten, og man ser at det er den her, så er det jo den tjener, man måske allersidst, allermindst vil <laughs> af, ja. alle typer. Fordi du kan se det fra start af, der er altså virkelig støttehjul på, der er nærmest sådan øh, hjælpetræner med nede ved bordet, ikke? og det er jo bare supernederen at være den gæst, der kommer og betaler fuld pris og skal have en rigtig fed aften, og så får vi altså øh, personen i oplæring, som der, man ved bare, der kommer til at ske noget. <laughs> ikke altså. har, har I nogensinde prøvet, at øh, I har fået en tjener, som var under oplæring, hvor der ligesom har stået sådan en manager-agtig ved siden af, mens de har stået og en bestilling med jeres Jeg vil lige sige, at jeg har været alle tre personer i den situation. Det mest nervepirrende for personen i træning, at der står både en forventende gæst, mm -hmm. og mm -hmm. din nye chef bag dig, eller whatever manager ja. eller noget bag dig, som der lige hjælper dig, men ligesom holder lidt i øje med sådan nej uh, det, det, det han sag her det skal ikke tage af. det forkert. <laughs> øh, nu retter jeg lige, mens der nogle andre, der ser på. Så det er det mest angstprovokerende <laughs> ja. i verden. Øh, men det, det, er, det, det, har jeg, det har jeg også prøvet selv at være i den situation, og det er jo mega ubehageligt, men det er jo også et vanvittigt show at sidde og kigge på som gæst. Så, så det tror jeg, man skal, igen som du sagde før, Jeppe, faktisk, måske skal man prøve at indføre lidt mere træning, inden man står i den situation, for det tyder jo bare på, at vi har simpelthen ikke kunne bruge nok tid uden for den øh, vagt, du har fået her, og der har mm -hmm. vi ikke givet at investere mere tid i at Træn dig en det, vi kan gøre, mens der er, der er fuld smæk på og Det er jo sådan lidt hårdt, synes jeg. Ja, fredag aften. Værsgo, du prøver bare lige at købe på bordet, <laughs> ja, Det <var> <laughs> Ja, så sindssygt. Ja, torsdag er jo sådan den lidt mild travle aften, og så har du fredag, der bare er fuld gadaffer på, og så mm. sådan der er lørdag, hvor du sådan, kan prøve at komme dig over det trauma, du har fået pålagt der torsdag og fredag. <laughs> og så er det sådan efter torsdag fredag og lørdag, så er det sådan, vil du gerne have jobbet? <laughs> men står bare, Åh. eller jeg stod bare, ikke manden, men jeg stod bare og sådan, helvede, jeg gider bare ikke tilbage til det sted. <laughs> Mm. Øhm, men jeg har faktisk også været den, som sådan har trænet øh, folk, uden at få det til at lyde, som om jeg pudser min egen klor, men jeg vil aldrig gå med dem ned til bordet. Jeg vil altid prøve at stå lidt væk, eller sådan rundt om hjørnet -agtig. Jeg vil sige, jeg har arbejdet flere steder, hvor jeg har været i en situation, og et af stederne var det meget, som du siger der. Der prøver man ligesom at holde sig, holde sig lidt væk, og så, man, øh, så man ligesom guidance på afstand. Men jeg har prøvet et sted, hvor det var øh, kutyme i træningsperioden, at der ligesom er, at der er støttehjul på hele vejen ned til bordet. Og det er, øh, det er et vanvittigt koncept, synes jeg. Ej, helt vildt. Ja. Altså, også fordi nogle af de her borde, kunne jo sagtens være enten en to eller en fem eller et eller andet. Altså, lige pludselig er der rigtig mange mennesker, der er med til din eksamen lige mm -hmm. pludselig, og man har ikke forberedt sig. Ah, <laughs> så er det er bare sådan, det er, værsgo, lad os se dig køre direkte ind i toget. Altså. Ja, det er sindssygt. Jeg har oplevet nogle gange, når jeg har været ude at spise, at der er de her tjenere, som meget tit øh, hele tiden er nede ved bordet, hvor jeg nogle gange vil synes, sådan, back off. Mm -hmm. altså, hvor det sådan, jeg har ikke brug for, at du kommer ned og afbryder os hele tiden. Hvad tænker I omkring den balance? eller sådan, Hvor meget har I lyst til, at den tjener skal være nede ved jer? Øhm, det afhænger jo selvfølgelig meget af, af situation og steder osv. Øhm, jeg har for eksempel lige været til i New York, mm -hmm. hvor at man godt kan mærke på dine tjener, at det kræves af den person at være på hele tiden, sådan så den person kan få nogle penge. Fordi det er jo et tips, det, det hele lever af, osv. Og, og, og der er det jo meget øh, hver tredje minut, nede og spørge om alt er godt og alt, som skal være. Og de første to dage, så tænker man, kæft mand, de er ved mig bare det bedste. Og det er eddermame. Det er jo meget de kan, Ja men ja. Der er god service her og sådan noget. Og så efter to dage, så du sådan, lad nu være, gå nu væk. Og sådan, altså... Alting omkring det der med at være tjener, er jo sådan en sensing af, hvad har de brug for, og hvad har de ikke brug for. Og det er også det der med, at hvis der kommer en tjener ned, og være for meget med i samtalen, er også irriterende. Mm. Altså, jeg synes, at, at, at man som tjener skal, skal lade være med at komme ned, bare for at komme ned. Enig. Men du er altid velkommen, hvis, hvis du har en tanke, der kan gøre mit liv bedre. Ja. Altså, at gøre situationen bedre for mit selskab. Altid. Mm. Men lad være med at komme ned, bare for at komme ned og vise, at du er her. Hvis du har et formål, mm. som der gør min oplevelse bedre, så gør det. Men du skal ikke komme ned med din main character-energi bare for at fortælle en anekdote, eller bare fordi du gerne lige vil have øh, lidt ekstra opmærksomhed, eller fordi du lige har tid. Mm. Fordi så fedt er det ikke. Men det afhænger selvfølgelig sygt meget af, om det er en type, man synes, der er vildt nice, og man gerne gider at hænge ud med, eller, eller, eller, eller hvad det er, ikke? Mm. Um, men, øhm, men, men altså, det der med at bare blive ved med at komme ned uden rigtig formålet, og være sådan fem gange, øh, og bare være sådan, hey, øh, altså lige tjekke mig, alt er okay, og det, det, det. Den går nok én gang, men sådan, ikke blive ved med at komme ned, <laughs> det, det, det synes jeg er for vildt. Jeg tror, det er en meget god indikator der med, at hvis det er dig som tjener, som gentager en gang, bestemmer samtaleemnet, ja, og altså, altså, som dig, der, altså, der spørger ind til andet end det, der er på bordet, så tror jeg, at så... Men har jeg oplevet det, at sådan, folk begynder øh, at snakke om alt muligt andet, en grund til, at de er der? Hmm. Jeg, synes, jeg, ja. jeg synes, det sker. Jeg, synes, det sker. Det sker, synes jeg. jeg ved ikke, om det er direkte at diktere samtaleemnet, men bare den der... Måske nogle steder, hvor der ikke rigtig er sådan... Det er tydeligvis nogen, der ikke har travlt nok, ikke? Altså, det er tydeligvis nogen, der har tid til det. Og så det der med, at man bliver brugt som sådan øh, puden for, at de keder sig måske lidt, <laughs> og så bare hele tiden lige komme ned og lige tjekke ud og når man altså, er det stadig okay? Og sådan, ja, du har lige været her. Og så bare sådan, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg har oplevet nogen, der har direkte har forset samtaleemner, men, men, men jeg føler, at jeg kan se det for mig, at det, at, at det er sket. Og det er, den er svær at slippe sted med, synes jeg. Mm -hmm. Altså, jeg synes godt, det var mega hyggeligt. Og hvis jeg spørger ind til et eller andet, så er der også carte blanche bare at af. Det er fint. Mm -hmm. Men jeg synes også, godt at hurtigt man kan mærke, okay nu har du været her. Ja. Hvad tænker I om... Øh... Det kommer til at lyde enormt seksuelt på en eller anden måde. Sådan, hvad tænker jeg om berøringer altså fra tjener til gæst? Øh, for jeg ved, at jeg i hvert fald har været en type, der øh, for eksempel har lagt en hånd på en skulder. Altså som mig som tjener har lagt en hånd på en gæstskulder. Eller sådan, klappet på ryggen. Eller sådan Ej, det lyder sindssygt mærkeligt. Men, men altså, forstår I, hvad jeg mener? Altså, sådan, man sådan, hvad, hvad tænker I om det? Nu har I jo både selv været tjener og ja, oh yeah, den er svær, ikke? Fordi jeg, jeg synes faktisk, at øh, man prøver at danne en eller anden sådan god relation, som tjener til sine gæster, og man prøver at gøre det venskabeligt og rart og sådan noget. Og der er jo vildt forskelligt, hvordan folk har det øh, med berøring. Der er selvfølgelig altid en øh, grænse for, øh, hverken, hvilken slags berøring, men jeg synes... Ikke hånden på skulderen er over grænsen? Nej, hvad? Ikke for mig i hvert fald. Nej. Nej det synes jeg faktisk ikke. Ej, det er så glad, faktisk, ja. <laughs> <laughs> altså, Men det er jo virkelig forskelligt, hvordan folk har det med det, ikke? Så der er det virkelig noget med at lige at mærke rummet, tror jeg, ja. igen. Det er jo måske bare øh, hovedsætningen, at man skal kunne lære at mærke rummet. Så det hvad man gør, er hvad med gør det, hvis ikke man føler, at der er virkelig god energi. Men jeg har 100% også været person, der har lagt en hånd på skulderen. Eller... Så det, det, det synes jeg ikke er... Det synes jeg ikke er helt overfor hovedet. Vil du synes, det var mærkeligt, hvis jeg nu for eksempel var din tjener, at jeg lagde en hånd på din skulder? Nej, altså det kommer jo an på, hvad stemningen er, men altså nej, det vil jeg overhovedet ikke synes. Jeg tror, at nøgleordet igen bare er gode intentioner, eller sådan, hvis det bare er for øh, lige at etablere en sådan en connection mellem gæst og tjener, eller fordi det er noget, man ikke lige tænker over, eller sådan, du ved. Altså jeg er også øh, all for it, men jeg tror også godt, man kan mærke, hvis man har med gæster at gøre, at hvad kan man sige, hvis, hvis de ikke er så klar til, at de lige er blevet lagt med hånd på. Øhm, så hold det måske lidt i det små, men jeg er også all for it. Men det man er måske sværere den anden vej rundt. Ja, yeah, altså gæsten gør det mod tjeneren. Ja, det kan godt blive noget råd. Ja, det går ikke. Ej, der er en anden egentlig? relation der. Jamen, det, det synes jeg, det bliver for grovt, også fordi man er, man er i den situation, at man er man er ligesom kunde i en butik, og der er en, der er på arbejde, som der ligesom ikke rigtig kan slippe væk fra situationen, hvis du forstår, jeg mener, altså personen kan ikke, altså sværere tænker jeg, at at sige fra i en situation, hvor du er på arbejde, og du ligesom har andre ting at sørge for, altså en gæst, hvis gæsten føler sig, Øh, føler, at det er og at være der, hvor så kan personen jo bare betale og gå, eller, eller, men du er ligesom på arbejde og fanget i sådan en eller anden øh, jobtitle, ikke, som du skal være Der er det meget mere ubehageligt, synes jeg. Mm. Men er det fordi, at tjeneren er i en større magtposition, at, at tjeneren kan gøre det af den grund? Jeg synes måske, at tjeneren er lidt mere til skue på en eller anden måde. Tjeneren på en eller anden måde er sådan lidt centrum for det hele, og lidt er der for gæstens skyld på en eller anden måde. Og på den en eller anden måde, så synes jeg bare, at det, det, det skævvrider relationen en lille smule. der. Ja, jeg, jeg synes faktisk, at tjeneren er en, altså i mindre grad i magtposition end indig, øh, indig. gæsten er. Og det er måske derfor, det er okay. Eller mere okay. Hvorfor synes I, gæsten er mere en magtposition end tjeneren? Fordi det er gæsten, der bestemmer. Det er det de fleste steder. Og hvis, gæsten, hvis det ikke passer gæsten, så kan gæsten bare skride. Men tjeneren kan skrider jo ikke bare lige, fordi... Eller, det synes jeg, man skal, hvis man er ude for noget, som ikke er i orden. Men altså, gæsten kan altid rejse sig op og skrive mm. Ja, og gæsten er den betalende part, ikke? Altså, det er jo lidt en sådan, mærkelig ting at komme ind på, men det er jo bare den som gæst, der kommer og betaler for at få en eller anden service, og sådan, I don't know, det, jeg ved ikke, hvad det, hvor det ligger henne, måske. Det er bare sådan min umiddelbare tanker, at det er lidt mindre øh, sådan magtpålæggende, at, at, at gæsten, eller at, at tjeneren, den skulle, øh, skulle lave den her berøring, eller whatever, ja. mm. Jamen, jeg, jeg forstår egentlig godt, hvad I mener, men for, jeg tror egentlig, jeg er enig med jer, men det er jo egentlig lidt underligt, at vi, vi kan sidde og blive enige omkring, at som tjener må du godt røre ved en gæst, men gæsten må ikke røre ved dig. Ja, det er meget underligt. Måske er det også noget omkring mere omkring, sådan, hvor initiativet ligger. Tjeneren ligesom viser, okay, det er fint nok, at vi har den her relation, så er det også okay, men hvor at man som gæst, tror jeg, kan have lidt svært ved at læse tjener på en eller anden måde. Ja. Ej, jeg ved det ikke. Det er måske også noget mærkeligt noget. Ja, men jeg kan godt følge dem. Jeg synes, det er svært. Jeg synes faktisk, er svært, synes, er svært. Ja. det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor man har det sådan. Det er meget indgrovet, men det er meget det der... Relation, vores relation til sådan en servicemedarbejder er jo bare sådan... Det er bare... Ja, jeg ved det ikke lige. Det, er, det ville også være mærkeligt, hvis man gik ned og tog øh, fat om håndledet på person der sad nede i kassen. Men hvis personen kom til at røre din hånd, når hun gav posen, altså, så ville det også være, så ville det være noget andet. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sådan, Det er bare en random relation, det der. Og der er det som om, at... Øh, det, det er lidt mere okay at den person der ligesom er på arbejde og er i gang med alt muligt kommer til at uh, foretage et eller en slags berøring. Det er måske lidt mærkeligt med det der berøring, det, men det. jeg tror ikke at jeg har tænkt over at det var mærkeligt når jeg gjorde det, men det er måske bare hvis, hvis det er et fremmed menneske som måske bare lade være. Det, det bliver tror, mærkeligt at snakke os ind i at man måske bare skal ja, med det. <laughs> jeg tror at vi vil gå og bevise dig selv om det skal. Jeg tror vi det bliver mærkeligt når man begynder at snakke om det, når man begynder at tænke over det. Sådan, ja. det enten lave være med at gøre det eller lave være med, vær med at snakke om det. med at snakke om det. Hvad tænker I om øh, drikkepenge? Fordi at jeg som tjener, og nok også som gæst, men er nok mest svaret af det, fordi jeg er tidligere tjener, har det enormt svært med den her danco der spørger om drikkepenge. Altså jeg synes, det, det er så tårkrummende. Altså jeg kan slet ikke være i det. Hvad tænker I om det? Altså jeg ville helst bare rende rundt med kontanter, jeg kunne lægge, hvis jeg kunne. Mm -hmm. Fordi det er meget sådan in your face. Jeg vil også sige, at den gode tjener... Uh, hvis du kun har drukket to kopper kaffe, så får han lige slået det der fra. Altså sådan, sådan så at du ikke betaler 90 kroner, og så skal mødes med den der. Så tror, men jeg, at, jeg tror ikke engang, man kan slå det fra. Altså, nej, at... men så kan man lige uh, tage kortet, lægge den på, og så lige trykke nej. Nå, på den måde. Du ved, sådan, jeg fik så lige noget her, eller sådan Sådan så, at man også lidt viser, at du skal altså ikke give mig penge, bare for 90 kroner. Jeg tror desværre ikke, det kan være så meget anderledes. Hvorfor? fordi at vi ikke rander rundt med kontanter eller sådan noget så skulle alternativet være, at de kun fik drikkepenge, hvis man sagde det. Og det synes jeg måske også er en fin måde at gøre det på. Altså, men jeg tror også bare, at det er sådan en default ting. Men hvordan har I det generelt med drikkepenge? Er det noget, I ligger, når I er ude at spise som sådan en kutyme? eller er det noget, I gør, når det er ekstraordinært? Altså, når og hvorfor ligger I drikkepenge? Jeg vil sige, at jeg ligger stort set altid drikkepenge. Hvorfor når vi er vi ude at spise? Altså, for hvad være helt ærligt, så tror jeg bare, det bunder i, at det er det, som jeg har oplevet værende en mega fed sådan, ekstra kompliment eller sådan anerkendelse af det arbejde, man selv har gjort, og så nu gør det for andre. Fordi at hvis man får noget ekstra god service, synes jeg så synes jeg, det fortjener den ting, jeg kan godt lide. Jeg synes, det er en, jeg synes, det er en meget fin gestus. Øhm, og jeg synes, den er svær at give på andre måder, uden at det bliver sådan... Altså lidt weird, fordi man skal altid være høflig og taknemmelig og sådan noget. Det føler jeg generelt altid, jeg er. Og hvis jeg gerne vil give den her anerkendelse, så... Det betyder ikke, at jeg lægger, jeg lægger ikke store drikkepenge overhovedet. Hvad kan du for eksempel finde på at lægge drikkepenge? Mm, jeg vil sige, at altså, en 100-lags passer altid meget godt. <laughs> og det er jo ikke særlig meget, og det er måske lidt mærkeligt at være åben om. Men med medmindre det er en meget dyr regning, så kan man godt lide 100 kroner. Det synes jeg, det, det kan godt ske. Hvis I to nu er ude og spise og regningen den bliver 1500 kroner. Hvad vil I så lægge drikkepenge? Det kommer 100 procent på oplevelsen. Okay. jeg synes virkelig, og det mener jeg faktisk helt benhårdt, jeg synes virkelig, man skal forholde sig til den oplevelse man har haft. Mm -hmm. Så jeg synes også det er okay ikke at give drikkepenge, hvis du har haft en dårlig oplevelse. Men jeg kan også godt lide tanken om at give lidt ekstra, hvis jeg har haft en god oplevelse. Men skal den være ekstra den eller skal det bare have været en god oplevelse før du gør det? Nå, men en god oplevelse, så vil vi, så vil vi jo lægge en 100 mand på 1500 kroner eller så. Ja, ja, 100, 150, 200, så det bliver de der åndssvage 10%, som der ligger, jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Men det, det er bare en eller anden idé. Men ja, altså, ja, jeg synes ofte, jeg har en rigtig god oplevelse, og hvis jeg har det, så, så giver jeg gerne lige sådan det omkring. Og det er jo ikke noget stort, og det bliver jo fordelt mellem 12 mennesker, der er på arbejde. Så okay. det er jo bare gæsthusen, mm. synes jeg. Klart. Ja. Hva, hvad tænker I om øhm, sådan det her med, at man deler drikkepengene lige mellem alle? Åh, oh, det er en svær snak. Du kigger på mig og griner, Rasmus. Okay, det er fordi, vi har faktisk snakket om det rigtig meget, Jeppe og jeg, ikke? Mm -hmm. igennem vores tid. Og øh, jeg synes, eller vi synes, nu taler jeg bare for os begge to, at det er rigtig godt, at man deler drikkepengene mellem alle. Men. Fordi, ja. Fordi der er altid men. Det er den klassiske, der skal være ren tallerkener, der står også nogen omme bag i opvasken og skudte dem. Dem har vi altid været Jem, rigtig gode beskuddet. venner med. Der står nogle om bag opvasken, som ofte lever en rigtig dårlig løn, og arbejder rigtig hårdt, og arbejder rigtig meget alene. Og de skal altså også have lidt ekstra, øh, så det ikke bare er alle guldkanonerne, der får al, øh, alt for tjenesten. Ikke? Men der kom det. Jeg synes altså, vi har set lidt hen mod den der energi, som der er mange steder i udlandet, og især også på mange måske af de sådan lidt. Øh, nogle typer sådan, finere restauranter herhjemme også, hvor du bare selv får din drikkepenge. Og der er det så også sådan en energi med, at der. Hjælper man heller ikke hinanden særlig meget internt i et tjenerteam, der kører du bare én stilling, så har du dine 5-10 boere, og dem kører du selv, og dem står du selv for, og du får ikke noget hjælp fra nogen, men så får du så også øh, fortjenesten, den ekstra, ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg ved faktisk ikke, om der er så mange steder, der gør det mere, men jeg synes, vi var ret fascineret af den energi en gang, og det var vel måske bare selv, fordi der måske var en periode, efter man havde øvet så længe nok, hvor det gik øh, meget fedt for ens egen drikkepenge, og det gik rigtig sløjigt for nogen anden, for andres, mm. og så følte man måske ikke altid et sted, hvor der er vildt meget udskiftning, at det var helt fair, at dem, der lige kom ind, og øh, rev lidt en procent af nogens drikkepenge, og så stoppede efter to uger, at, at de var særlig fede. Så, så, så den også delt ud, vil jeg sige. Altså, Men man skal altid huske dem bagved. Så ja, lige meget, hvilken model man kører, så skal der lige falde øh, 10 procent til en opvasker, øh, 30 cents eller sådan noget. Fordi... Har nogen nogensinde taget nogle af jeres egne drikkepenge? Ja. ja. og selvom at det var reglen, at man delte dem? Ja. ja. Jeg det... kan huske på en af mine allerførste vagter, der fik jeg 1000 kroner mm. i drikkepenge, for at gå ned og købe cigaretter til et bord. Hvilket også er grotesk. Ej, Hvilket det er meget slave <laughs> altså, bare... ja, ja, Men jeg tænkte, okay, ja, det gør jeg sgu. Og den puttede jeg altså i egen lommen. Det synes jeg også er lidt... Dem alle sammen? Ja, ja. Fanden var også en god men, men, Og så tænkte jeg, at jeg siger det ikke til nogen, og så sad vi efter service, og så kunne jeg selvfølgelig ikke være med at sige det, fordi det var så god en historie. Åh! Åh, hvor du det <laughs> <laughs> Ja. Nej, jeg er 100% med på øh, det her med, at det kunne være så etterne, hvis... Man havde den opfattelse, at man selv var en rigtig dygtig tjener, man har virkelig glad at have haft en aften, der gik rigtig godt. Og så bare øh, i hvert fald nogle af de steder, jeg arbejdede, der havde man hver især sine forskellige tips øh, vandglas, så man kunne ligesom se, hvad folk tjente hver især i tips i løbet af en aften. Og det var også tit på nogle af de her restauranter, der ville være en drikkepengekonkurrence, konkurrence, altså for lederne af, for at ligesom øh, prøve at få sine medarbejdere til at yde en ekstra god service den aften. Og der kunne man jo bare godt se, hvordan der var nogle glas, der lå en sølle i, og der var andre, hvor der lå samtlige 50 sædler i. Der kunne jeg altså også godt blive rigtig bitter at vide, at sådan... At det, det ved jeg ikke, om jeg synes er en særlig god måde at gøre det på. Ej, det bliver meget kompetitivt og meget tydeligt, og det forstår jeg godt, hvorfor man også bliver sådan lidt... Øh over, eller ked af mm. hvis man bliver udkonkurreret på den tydelige måde med sådan nogle glas efter fremme det, synes jeg, det er lidt vildt. Jamen også fordi at jeg sidder og tænker på at, at mange steder når der får folk jo cirka det samme løn så kan det være at der er en fem og til forskel eller et eller andet, men der er cirka det samme folk får i løn, hvor at når jeg kigger tilbage på min tid så sidder jeg og tænker ej, de dårlige ting, de havde jo virkelig regnet den ud, fordi de får jo lige så meget af de har drikkepenge, de får næsten den samme løn, og de kunne så sikre sig at de næsten aldrig blev kaldt ind på en hjælpevagt, der der skulle blive længere i weekenden. Jeg var sådan der, fuck, det var der, jeg, der havde regnet den ud, og så er vi andre, der bare af afsted for nærmest det samme beløb. Jeg kan ikke lige huske årstallet, jeg tror, det er sådan noget 1969 eller sådan noget, at der er blevet lavet en, en lov i Danmark, der hedder, at øh, med mindre restauranten skildrer med andet, så er øh, det er faktisk øh, dig, som tjener, der får drikkepengene, så har du rettighederne til dem. Så man mindre, der ligesom står nogle steder, at her deler vi drikkepengene lige, så har tjeneren de fulde rettigheder til de drikkepenge. Og derfor synes jeg altså, at det var sjovt, hvordan man kunne sidde og diskutere, om hvor usympatisk det for eksempel kunne være, at man tog sin egen drikkepenge, hvor det var sådan, hvis vi skal gå sådan helt jura på den, så er jeg faktisk berettet til at beholde alle mine drikkepenge til mig selv. Altså, selvom jeg nu sagde vi lige det der før med, at, at man godt kunne blive lidt uh, irriteret og jaloux og sådan noget, så er der jo en eller anden gammel ting med at de bredeste skuldre skal bære det tungeste det er sagt Og jeg tror, at den der tanke om, at så vil man. Fanden med hvis man havde taget dem selv den, ja. den kommer måske også fra nogle unge mennesker der har en lidt lav timeløn og måske er studerende og måske altså så, så, den, så den kommer også fra nogen der måske har, har har lidt føler lidt mere økonomisk brug for de der ja. ekstra penge eller hvor det lige pludselig er vanvittigt mange penge at få 1000 kroner stukket i hånden. Altså det er jo, det er jo helt vildt. Ja. Så man snakker måske også om ud fra et lidt andet økonomisk synspunkt, når man står i den situation, det er i hvert fald. Ikke? Men du har ret i, at de, de, de bredelseskulder skal bære mest, fordi ellers så kan, så kan fundamentet ikke fungere. Altså sådan. Og det er jo også, en, som et tjener-team, skal man jo også være et team, fordi en restaurant fungerer jo kun, hvis alle ligesom hjælper hinanden osv. Helt klart. Så lad os dele rigtig ikke pengene ud, ikke? Ja, det må jo være det. Og hjælpe hinanden. <laughs> Men! <laughs> <laughs> <laughs> ja. øhm, hvad tænker I egentlig om restaurationsbranchen sådan generelt? Altså, det her program er jo primært en stor sviner til hele den danske restaurationsbranche, så hvad tænker I egentlig om den? Altså, jeg synes, øh, at den danske restaurationsbranche egentlig er ret fed, og jeg synes, at det var interessant at være med til et format, der egentlig prøver at søge nogle af de lidt øh, negative ting, som der jo findes mange af. Men, øh, altså, pick op til den danske restaurationsbranche. Jeg tror, jeg tror der hvor den halter er bare at der sidder en masse ledere af en masse unge mennesker, som måske ikke har den rette sådan ledererfaring eller lederuddannelse. Det har jeg i hvert fald oplevet nogle af de tydeligste, steder, jeg har været, hvor at der har været noget ledelse, som har gjort, at det har været svært ikke at komme i nogle konflikter, og hvor det har været meget det her fællesskab, der har skulle bære nogle af tingene. Og det kan bare godt være svært, når det ofte er unge mennesker, man har at gøre med i restaurationsbranchen. Og, der, og der, så derfor tror jeg, at... Der mangler lidt noget stærkt lederskab, og det synes jeg ser mere og mere nogle af de steder, vi har været de seneste gange, vi har arbejdet, og også nogle af de steder, vi besøger nu, der går meget mere op i, hvordan personalet har det, og går meget mere op i de gode forhold og sådan nogle ting her. Så det synes jeg er klart, at det, som man skal prøve at... Øh skubbe lidt mere i derude nu. Altså mere sådan, mere erfarne ledere, eller mere nogen, der går op i ledelse, og gode forhold for, for deres medarbejdere. Fordi det er sådan, det, det rygte, man har hørt meget om restaurationsbranchen, at det er sådan lidt tungt, og der er lidt nogle forhold, nogle gange og sådan noget. Og det synes jeg, vi ser lidt på nogle af de steder, som øh, vi besøger, at det er noget, man begynder at gå op i. Mm -hmm. Så det... Øh, Hvordan prøver de at gå op i det? Hvad gør de? Altså jeg synes, et godt eksempel er for eksempel, øh, Omar, Safari, øh, Lamar. Og øh, vores øh, en, vi har besøgt, øh, som hedder Simon Leo, som har øh, de tre restauranter der. De har lavet nogle håndbøger for, hvordan det synes, for eksempel, at øh, gæsterne skal behandle deres. Øh deres tjener. Så der er en masse sådan, regelsæt, som både de prøver at belære gæsterne i, men at man også som ny øh, tjener lærer, når man starter på de restauranter, så, så du ved, øh, hvor der går nogle grænser øh, for, hvordan at det her forhold mellem øh, gæster og tjener ligesom skal være. Øh, og samtidig er der også nogle, der går op i, at der er noget ordentligt lønninger, der er noget ordentligt mad til folk, mm. der bliver sådan, brugt rigtig meget krudt på at strukturere nogle vagtplaner på en færre måde, og der er sat ressourcer af til de her slags ting. Og det, synes jeg, er en vild sådan, fin ting at se. Og det er måske noget, der mangler mange steder, men noget, som jeg synes, at vi ser i hvert fald, der kommer mere af. Så det er, det er noget, jeg håber, der sådan, breder sig mere i hvert fald. Fordi jeg tror, det er noget af det, der gør det øh, til rigtig hårdt arbejde, og at der er så mange, der smutter fra det. Det er fordi, det kan være nogle lidt skodde forhold, mange steder at arbejde på. Ikke? Ja, for jeg sidder også og tænker med de ting, du opremser lige nu, synes jeg også at the bare minimum for mm. en god arbejdsplads. Altså, så, ja, det er nogle sindssygt gode tiltag, men, øhm, ja, jeg synes også, det er bare minimum. Mm -hmm. Altså, sådan, I'm not gonna prøver at fish for swimming altså, <laughs> sådan, Jeg synes, det er super fint, at man prøver ligesom at lave nogle øh, regelmedarbejderhåndbog. kalder man det det egentlig? Med med med jeg tror, man kalder det, ja. Ja, eller anden dansk Det skal altid hedde noget sådan lidt kommune <laughs> Det er noget med at prøve at inkorporere nogle værdier i hvert fald lidt mere, end bare at køre service, og så skal man gøre det for enhver prisagtigt. Mm. Men jeg er enig med dig i, at det er minim minimalt. Og det er måske det, der er problemet. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes næsten, at så kan man tænke over, at det er, altså, det er overraskende over, at den her branche, den stadig står endnu på en eller anden måde, fordi at du har øh, en masse unge mennesker, som arbejder for ikke så mange penge, og du har nogle kokke, som arbejder for heller ikke mange ting, og de kokke, de arbejder øh, torsdag, fredag, lørdag aften, stående, øh, uden pauser ofte. Øhm, og der er så mange ting, der kan gå galt, og alligevel, så kan vi bare tage vores telefon og reservere en restaurant fredag aften, og sætte os ned og få et virkelig dejligt måltid, uden at blive ruineret. Altså, jeg forstår heller ikke altid, hvordan det hænger sammen. Og det er måske nogle af de ting, som har ramt øh, René Recebi nu, og sådan noget det her med hans stars og på den måde få det til at fungere. Som er øh, stifteren af Noma. Yes. Ja, lige præcis. Men ja, det, det er vildt, at branchen kan fungere, og jeg håber, at den kan øh, fungere under øh, the, i hvert fald det bare minimum kår øh, hele vejen rundt, fordi der er selvfølgelig mange steder, som, hvor... hvor altså, hvor den stadig kræver en kærlig hånd at få rusket op i nogle, nogle gamle dyder, kan man sige. Øhm. Jeg tror i hvert fald, at jeg bliver enormt irriteret, øh, når jeg ved, hvordan øh, den danske restauranceen bliver sådan hyldet på verdensplan, øhm, og vi vinder kokkekonkurrencer, og vi har verdens bedste restauranter i Danmark, og jeg netop ved, at der er så dårlige arbejdsvilkår, og jeg synes, det er... Det er mere reglen, det er undtagelsen, at der findes få steder, hvor der er dårlige arbejdsvilkår. Altså det, for mig øh, og min tid i branchen der har det virket som om, at det er en ud af hundrede, der måske gør det rigtig godt, og så resten af lever under de samme regler som alle de andre steder. Jamen, det kan godt være, at du har ret i det. Jeg tror, mm -hmm. at, øh, jeg tror måske, du har ret. Altså, jeg tror måske, du har ret i, at det er øh, de færreste, der lever op til det bære minimum. Og det er jo klart det, der er det store problem, og derfor at der er der så meget at kritisere ved det. Men jeg tror, som vi også prøver på at påpege tidligere, så er det også værd at så give lidt lyd til nogle af dem, der prøver at gøre det øh, godt på den gode måde. Og så se, om man ikke kan bruge sine penge de steder, hvor man ser, at der er øh, gode forhold og gode ting under opsejling. Og øh, det derfor, synes jeg, at man skal prøve at gå lidt op i det som forbruger, og som når man går ud og spiser... At prøve at vide lidt mere, end om bare, hvad der står på kortet for den her uge, men at kende lidt mere til nogle af de her steder. Ja, og en måde, jeg tror, man kan gøre det på, er at øh, kigge på priserne på menukortet. Jo billigere det er, jo tør jeg næsten at sige, jo dårligere arbejdsvilkår er der nok også det sted. Fordi det er mega svært at få en restaurant til at løbe rundt. Øh, det, sådan, der var en, der fortalte mig omvej, at for eksempel sådan, restaurant Alchemist... Altså, Tjener, altså der er næsten ikke de investorer, der er i, i en del af, af den restaurant, tjener næsten ikke nogen penge på det. Altså det er bare fordi, det er sådan nørderi for dem, og de synes, det er fedt at være en del af den rejse, de er på. Mm -hmm. Æm, så øh, hvis du tager ind og spiser et sted, hvor du kan få en menu for 250 kroner, så er jeg næsten love dig, at der er nogen, der bliver røvrendt i den anden ende. Så sådan, jeg synes i hvert fald, at forbrugeren godt kunne lære at lægge nogle flere penge. Altså, jeg, jeg synes også, at det er lidt det samme som Økologi koster os mere, og hmm. bæredygtige ting koster os mere, altså for at det kan løbe rundt. Så jo billigere det er, tror jeg, jo skrældet kan jeg lov for, at det er. Ja, altså jeg tror, og ikke fordi vi skal sidde og pudse vores egen gloria på nogen måde, men man sige, jeg, jeg har en idé om, at de steder, vi går ud og spiser, som er af et, et vis niveau og en vis prisklasse og... Altså, som har en vis transparens, og som så også har små teams osv., ikke fordi det det, der skal afgøre det. Men at de behandler deres medarbejdere ordentligt. Øhm, der skal nok, jeg tror, der er masser derude, som ja, som nemlig ikke gør. Øhm, og så skal man bare lade være med at gå ind og spise en ristafel til 55 kroner. Øhm. Og hvis man gerne vil det, så lav den selv. Præcis. Ja. <laughs> Præcis. Det er jo desværre nok bare lidt for svært at gennemskue nogle gange. Og jeg tror måske du har rettet det med at prisen kommer helt klart til at afspejle det. Det, det er sten sikkert. Øhm, men jeg tror også, der er masser af dyre steder, hvor der er folk, der har det skidt. Så øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan man skal sådan komme igennem den, øh, den barriere der. 100%, det kan vi jo se, en Roma, der er en masse kokkidær, der der ikke bliver betalt for, for deres hårde arbejde, som er blevet bestemt, at det er verdens bedste restaurant. Øhm, så der, der er helt sikkert nogle ting der, men jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg synes, at det er en god tommelfingerregel at lave for sig selv som forbruger, og så altså, jo billigere steder du tager hen og spiser, jo mere skrældet forhold kan jeg sådan dig, der følger med i den pris, du betaler. Øhm, så hvis man er interesseret i det, så gå have fun kædder, men ellers så måske være okay med at betale lidt ekstra. Men ja, det er lidt det samme med råvarer jo, ikke? Altså, det er jo, det er jo sindssygt billigt at spise noget, der er virkelig er noget lort. Men altså, betal nu lige lidt mere for at spise nogle ordentlige råvarer. Og for, altså, ja. at kend, kend uh, hele kæden fra, fra, nærmest, jeg skulle sige, at det bliver plukket, så du får det. men Det behøver du måske ikke. Men sådan, betal lige lidt mere for at Altså, det hele bliver lidt bedre, skulle jeg sige. Jamen, fuldstændig. Kom nu Så må det være. Betal lidt mere for din service. Det er rigtigt nok. Du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak til Jeppe og Rasmus for at være med i dagens program. Og tusind tak til dig, der lyttede. Det var en, det var en længere session Det kender vi godt. Det vi godt. er nok mm. 40 minutter. Ja. Enig. Kender.